Олію. Безумовно, я усвідомлював, що моя комерція підпадає під певну статтю кримінального кодексу, а проте ці думки мене не спиняли. Таким самим способом я забезпечив працівників складу вугіллям. Наприкінці березня 1945 року я отримав двокімнатну квартиру неподалік військової установи, що була, як прийнято казати, моїм господарством. Отож, можна було забирати сім'ю. 2 березня 45-го року Ірина народила мені сина, а 7 травня разом із літнім солдатом, якого Сопунов зобов'язав мене взяти в дорогу як ординарця, ми вирушили до Умені. Вельми шкодую, що забув прізвище того солдата. Без нього нам з Іриною було б скрутно. Війна ось-ось мала закінчитися, в цьому вже ніхто не сумнівався, проте у Берліні ще шаленіли жорстокі бої, і коли вони закінчаться, ніхто не знав. Мені особливо виразно запам'яталася станція Барвінкове, на якій я потім ніколи не був. Нам довелося на ній заночувати. Ми лежали на голих дерев'яних лавах, чекаючи товарняка на Умань. Там, пригадую, був якийсь старшина, меткий, енергійний. Мій ординарець заснув, а ми зі старшиною з перемовлялися. Та ось годині о четвертій до залу вбіг телефоніст і закричав радісно, «Хлопці, прокидайтеся! Війні кіне!» Ми схопилися з лав, захоплено трясли одне одного, а відтак вибігли на залізничну колію і почали стріляти в небо. Старшина потягнув нас у нічну темряву, і незабаром ми опинилися біля якоїсь землянки, в якій жили люди, бо дуже багато сіл на Україні було випалено. Старшина безцеремонно розбудив господиню, літню жінку. Зачувши про кінець війни, тітка відразу дістала сулію з буряківкою, і старшина налив мені повний кухоль то було гидке піло, і я, що досі взагалі не пив, ледве його подужав, подужав і кудись провалився. Отямився в затишному телятнику на пахучому сіні, де лежали покотом десятків зодва бійців. Наш товарняк саме стояв непорушно в черговому тупику. Я не відразу зміркував, де перебуваю, і чому так скажено болить голова. Ординарець спав праворуч від мене, а меткий старшина лежав ліворуч. Він, поплескаючи мене по погону, Поблажливо посміхався. «Ну як, капітане, У твоїй голові миші не шкребуться?» «Які миші? Справжні пацюки не миші!» Відчуваючи огиду, До самого себе відповів я йому в тон. Давши мені трохи прочуматися, Старшина хвилин за п'ять Знову штовхнув мене під бік. «Де твій пістолет, капітане?» Мені аж в очах потемніло, Коли я лапнув кобуру. Вона була порожня. Втрата пістолета – це вже не просто ганьба, а злочин. Я намагався пригадати, що зі мною сталося після гостювання в землянці бідної солдатки. Та мені здавалося, що мене хтось кинув до шурфу під назвою «Третій номер». Боліло не лише голова, боліло все моє тіло. Страшно було розпитувати про хвилини й години, які геть випали з пам'яті, і я лежав мовчки, готуючи себе до неминучого трибуналу. Врешті старшина змилостилася наді мною. «Заспокойся, пістолет у мене, і затям капітане, тепер, як ніколи, зброю крадуть». «Навіщо? Війна ж скінчилася», – вимовив я за інерцією фразу, недоречність якою вже була мені зрозуміла. Цілий день ми долали відтинок шляху від Барвінкового до Умені. Організм поволі звільнився від алкогольної отрути, до мене повертався добрий настрій. Свідомість того, що найстрашніша з війн, які пам'ятало людство, нарешті скінчилася, породжувала святкове почуття. Відтак цей день цілком справедливо буде названий святом перемоги. То не просто перемога над Німеччиною, як його тлумачила наша пропаганда, то перемога цивілізованого людства над схильністю до смертовбивства і страхітливої руйнації. І якщо так розуміти свято перемоги, то воно не буде чужим також і для німців, Святковий настрій породжували відчуття, що я зрештою опинився на батьківщині. Солдати й старшини, що лежали довкола мене на сіні, розмовляли українською мовою. У прямокутнику напіввідчинених дверей вагона біли краєвиди, яких ніде не побачиш, окрім України. Оточені садами білі хатки під соломою, соковиті після дощів ниви, верби над річками й тополі на вулицях. Все було типово українським, і я знову відчув себе сином цієї землі. Мабуть, те, що я виріс на околиці України, а відтак сім років перебував поза її межами, не сприяло формуванню мені суто української ментальності. Специфіка армійського виховання приглушує національний в людині.